خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم كتاب الجمع باب فرد جمع عنوان دے پر عنوان کی کم معروفوں کا حصیلی آتاوستا معلوم دی اے راب و رابد ماسو و قسرہ خلاصات اعتبار الحدیث و اعتبار لباب را به رب ما سبق تراغه تحورت نشتی باندې اما خلاصا په حدیث نه ټول حدیث په دې کې حکم کوي په دې کې موصولی لري چون ساتي تاجرقات کې ندستی مقررات راځي شپه د لسی غیر مقررات لري دmai muslim sa او ټول څه توه حاغی مو واسته دې ان چې را د یاحید بخاري یو دستي 74 اما بابونو مسایل نه ټول بابونه حدیث دي مسایل فرزيات د جمع اول باب کې د فضیلات دمو څلورم چې مسره د وصولو دیم او سال لسم کی نظافت و تطعیب دیم کی دریم کی پینزم کی شکرگم کی غم کی سواک حتمنا ہم قیرت و صلاة الخجر یوم جمع لسم کی مصرد جمعیق و قراؤ مدن کی یو لسم څه عالمي حدود دي له سم د کوم د ناجی مه تراتلې شي سوال سم وخت کیږي سم ښه را سمه ماشه غنیته ښه را ولا سم تفریق باندې اورو مسلمان د انافسه کې دا خپلې دې ځکه نه نلول <سؤال> سم وسلیم مسلمان کې دې دې دادان تفصیل سلام له مشتم دېستم دېشتم سي دېستم مساله د خدای دېشتام نورم به حرکاتین فقید حسین د خدمت کې یو دې سان دې مين اشپاک دیر شو کړي چې کټهاند مازره وځي ما په کې مونږ شي نکي هي وځي مسر الصلات بعد جملہ تدير ذکر ابتغال فضل او زماندنه د هې مستخې څو کم سړي ما صلاح قیدو جی پس صلاحات الجمعہ طریق قبکی یوب باب پری که و غیر ترجمت الباب ندید یو محا لفظ وضاحت و زمین دیمیم سرا مشورد من مشادد ویلی کی جمعه جریده ته او دا تینم چور شوارو نیتوانم اولو دا ګول لوړ دینم احوانو دا منګل درځه بارو شروع رد صدا دبارو لقانشان بیو رد مونس مونس اسلامی نمی جمع دی جمع دیو مرسوسیت دی جمع ابتداد علم و ایدارتی دوران شروع شویده انتهاء په یومې راغلي ده جمع خلاصه ده ما سبقوا او ذین دنیا ایام انتهاء په یومې راغلي ده نو د قیامت د ایام ابتداو جمعینه یو هم انتهاءه هون ابتداده د جمعې په باندې د دې جمعیت همڅ جمعيټ راغلي دي مواد راغلي دي او وسومګه سوموره مجماشتای دی ولې دې تجمعول علم خلقت په دې وروستیو ټان شوې دي د نړۍ په شویدا او اسلام آدَم انسان خلقت تدې ور دې پښې ساتل او وسمتکی سومو زمدی د 30 برابر او مو دی غای یو می ریډ هم دی ته یو جنا پدې کې به مون فریدن یوسف نور وکي څه سوراتونه په خصوصیت ته راکا سورته حل اتا کا اثر کی سورۃ الجمعہ مناصحون کا دیره پر وصول خوئی سی اوه ۶۰ جامی سپیید جمعہ دو وخت جمعہ تر تک عبادت میں شریدل خودی کی ناصر انسان سفر احتمام بتشمیقیت نکی گرد چی جایز دی یادن دی ازان نمسر او یو قولا دی چې دی پرخین دی استیوا کی موند کی گی. بار قدم ما لی اجر صواب نمات تجسری دی. جہانم پدیو رضوانی نگر می پدیورت کے سعاد دی جابت دے حقا سعاد کے سوال کب دیگی پکے گناونا معاشیتنا معاکی گی یوم مزید دی یوم شاہد دی ارواح خصوصی اکرام اللہ پدیورت کئی اسلام کی دائدیو پا اسلح القرآن کی دائدیو پا عرب کی حمد دیجی میل قدر احفرامو قُل سید عرب و مشروب کسان بطرہ جمع کی دل دار ندوکی قائب نلویم دسیو عرب و مشروب کسان بطرہ جمع کی دل دبوتن اسیت کاؤ پیشنگوید رسول اللہ اسلام بے قولا علی مریجو رسول الله صان دیه تما شدید امرا جمع کېدل هدي ور دي کېدی احترام کوو هی چې را ویاراله را زه درکات دا مطابق مونږ وکاو ها چې لري کمو ارجد جمعي له قولي تعالى لانه دي من يوم الجمعه فصلى ذلك الله وذل ذلك سهل لكم تعلمون فاصعوا ما نفمذ موسني خود صاحب تقلا چې جمعه صلاة جمعه فرض یې د ری فرضیت د کمي راغړې دایني شي چې په ری فرضیت د کمي راغړې شي خاصه تحقیق دا کوي چې ری فرضیت په ماکتو شروع نه برابر مدینې ته کله رسول الله صلی الله علیه وسلم راغله ما یې د پوهاکی څه سوال جو خو د هم شروع ته برابر شي شو او ول شروع چې هغه شنو او جماعت د بني صالح کې رسول الله صلی الله علیه و او فضیلت باندې کتاب الله نه ته سنت رسول ماته دی هی جماعتو مته ناتیقدا ان کا کفر الفتدا یو مصل اشتری چه د یمې پماندہ جمی پرل باندې ما صفخین توم کی دوڼه سرونه کی هر بعد زو روم کیږي اور اقاته دی ني هم کیږي په دې نه جمع کیږي زنه دني کې فرایدی موږ چې په شهر ولنه ده په دې کې ډېر خلک دي چې فرایدی موږ کوي زنانه دي چې نه شحز لري معذور خلک دي چې نه شحز لري په دې اصل کم یو دی زور اصل دی جوما حالت دې کو عکس دې کو نه اختیار دې یو خپل خدای دې کې یو ما فرض دې کې خیره کوئی واجب دي خو ظاهر دا ده چې جوما فرجاين شروع ثاني اما دا مسله چې اصل څه امام شعبی سے ابدال قول دے امام سب سے مذہب دے اصل زہر دے جمع خلق دے امام زوفر مالک احمد وی نا اصل جمعہ دے جمعی پر امام زہر بدل دے امام محمد سے بیتے جا گرم جوڑا کرے دا ہر یو اصل دے فرض شروعت برابرۍ د شاده پره د هده پره افس یمین مونږ دی چې شروعت یې برابرۍ اصل لري په دې مونږ دی په یو حال کې دا اساس دی خلل ظاهري یو باب هم ذکر لري او جمعہ کې دا قانون دی چې مباحثی فاول کی راج مکییی و روستم مصانی پیدا باب و دکره باب باب روسته ان لم یحتر جمع فی المتر او دغده کتی امی نحباس رضی اللہ تعالی رجل باشی ان الجمعه هزمتن شكراً شكراً في اس aver HD ق member! أ consurai glucose أع benim dividends! إن الكPs السايات أعزمة ، писوا! إن أملي اختلاف أي دلت credit شكراً اختلاف پا دیکی زایری گی چی او سری زان لده ماسوخین مونزو کو حرد موکیم دی او پا دا گذی که دیمی مونکی گی مالک احمد زفار بی نکی گی مونزو ماسوخین یو قول لادا. امام ابو حنیفه وای مونږ وشو خپدنه په دې قناعت یې و، قناعت یې نه او ته و یو پیدا کړه د ماسخین د منځ په طرف باندې شایي شروق لا ماسخین مونږ راټول شول او د یمې د منځ طرف روان صاحبین به د نفس په ځای باندې ماسخین مونږ الهه با تدریږي چې یو زمې په منځ کې شري بشترغ باندې دا تاقي په هر جون جو مامانو جنا نو دي سره دي دا کتاب ولای که چې کوم نه دا ذکر دا موږ ویل <سؤال> مراد دې کو نه د دینه سبت تر نه جامره ها ځان مرای چې اول نه مراد دې کو مراد دې هو سوا ځان دې موسلید دلته ی پهویل کو قوم زو سره دا تامین د زکو کو چې حدیث دا به رده مرشو رغتې دا حدیث اذ او قيمت صلات صلات او ترتسعونه په موږ مره غي او مش سر فما درته فصلو فات قفادي حال ته موږ نه غل ساي نه زړه جواب کہت حسن بسیخ جواب کہت یو عمدی ترقیصہ دنو پیت منان بزئی یو قلبی ترقیصہ نو سعی القلب مراد دی سعی القلب یو مسرد سعال حادا یو مسرد سعال ایده فاشعو الیہ للتا حتر حتر عباد مراد دی خตะ ادم دا توجيه کړی دی خو ظاهر دا معنی دیو موصنفي دلته په معنا دا حد باندې کلب معنا دا درځي کلب معنا دا نفس عمل د چينځي ان ساهي کوم لشرط لاس به انسان الا ما او کرا په ماناده مشریذ یو وصلی فای رحمت ته دی باندې مستقل با و ذکر دی ولا سم با وګر تاسو ولا باب المشریذ جمعه ته قوله عز وجل فذكروا الله فسبحانه ذكر الله عمان خالصا للعمل والجهاد لقوله تعالى وسعى لها سعيا تسوريا ما alteremos مستقبل ما وذكو چه ساي په معنا د تک دے ساي په معنا د دا لفظ قصير المعنى راقمه قرآن اي قرآن كرم كرم دار ديری دي دي معنی رجید دي دي دي. تاییوش معنی رجید وران کی حرمان جیل تواییو فمعنی دا حفظه ومعنی دا عیطه وذکر لیسانی ون وقت ذکر قلبي نسیحات بیان قول کلام تورات ان بي ار ته ميكاو له شو لا محفوز تا خير معنی دي دل تخو صلات او فجر مره هو زر صحیم دنیدائی که معاملات کوله او حکمان مالی کاشمان زیبی بیعتی رہ دن دن کتاب اللہ نخلاف خبر دن دیر تقلیجی کئی پر زمین هم پا بندن سفانی سوري وي به سيدا او کسان ګرانګا دي دنیا بازه حرام دي موتنې پم پدي باندې باغ ودکل دي او دې خبر دې اهتمام ور کړې دې موږ به ان شاء الله باغي کې څنګه دې باسو هڅه سبا د کې دایي اختلاف یاد ساتي تاکي خول شنو راتونکي مسایل کې ویشک نه رهي ترې چې مسلې هبې کې ټوکلي ټوکلي راځم کوي تاکي ودا یاد رهي په بیا باس حرمت کله دي هاتوه او یاګه چې ذکر ده به د خسنات ممنوع دي دا حکم د نکاح دي يا رسول هم دي څوک نه هغه جيد ارغه ته یو خاص لن دین دیځه اضا نرو سمجهي دي هغه دي او په پیسو خرتی کیږي او سره او دا څلو واخلیه خلک چې اوې باندې یمایي فرض والیدې زنانه دي یا دي هېتي خلق دي دا ویل د حکم دی څه خبره ده چې پاوې نه حرام ده قبل زوال هم کراحت نشته قبل زوال بعد د جواز فوج پازان شروع نه شي وي کې اختلاف د څو کوی کراح شته څو کوی نشته ری اول مراد دې کو نه ځانې شانې ک باندې سري هراني خدای چې ځانې شان دي احتيادا دې په ځانې اول باندې غلي شي و او بحروده رویت تاسو مختم بیره نحن الاخرون سایب کونی و مجمع بیدنه موتی القطع من کلیم و هادا یوم الاجید فورز عدیم فقل فکیف آدان اللہ و فرنا الیهود و غلن بعد قديم و دین مسلی سب منعصبت ته و نحن الاخرون سایب کونی دایج چونکې په یوځای وو دې لري شيو حاګا له دې فرگا عليهم دا مخنوج جملې هم په دې مناسبت مخنوج جملې ذکر کړې ده مطابقت دا چې اول <سؤال> جمعه بي حتي بيت والي هم دا والی خوشحال شوی د موسن په لاره رحمت یو رساله ده یو صحیح فدا صلاح حدیث دي دا غ اتریح اذا نحن الاخرون السابقون موسن چیکره دا حدیث دا حدیث نقل کی دا سنقل کی دې کی اشاره ده چې دا د اصل حدیث دی پاته شوی دی حدیث مطلع څه نحن الاخرون سابقون مخدوم ویل شوی دی جن له اعتبار دنیا سابق په یوم حشر یا وجود کې آخري او په شرافت کې په منظرته کې ودی و جود کی آخری و خرحدهیت کی اوجود خیامت کیسا کتاب اوما سود کیی جنت تاورده خدیهی امتحانی نکیور غیر دی کامیب دی مالمی شه داور خوب په اویده پاروا هاذ یوم الذی فرجاعدین فخلق فيه خلا د دې اختلاف موږ ته راغور سوال شاسب دې روي تر نام آدمی د نصیهدو وینځي د ټول شعار په زمانه کې نصیحت کول ضروري څه کې دي کافیر وینې ته پیری یې وکړ 24 په تر دي مطلبه کې دا یو چې ده با په فنه فنه مصادر په حل نه پم په دې کې دې ته اشاره ده چې اوس له يوم الجمعة متفقون باندې حاضر یا فما شمانو حاضر دل بل په دې کې په وې دې نه کلمه کولی پیسې لرني چې کولی وي راست ته سمې په ماته چه آی چې مون د سبيه دې سعود د حضور مستلال پیسه یا آدم منی چې جاء احلك مجمع حلیا تفصیل اور سراجي ذا يا من المحاجر الاول تارجو العثمان دي عمرطي ولدرستك ان حالني شغلته فلما قدم مشغول ما اثر انا سميتنا ذا فلما ديتن توزرت قال ابو الزبيران او 10 دملته او 10 دجه زاجانې تو ویلې او سې په خپله غرفته واخلو دا یو ستاسو لوګو به اوسه یو جمعې واجبنا علی كل محترمین طيب ذکر ته ناخذ اسل مثلا ته یو جوړي دا وځ او دیم جوز دولا سم بابو گرائی. بابو هل علام اللہ یشد جمعہ غوشل من النسائب و سویان وغیرہ هم تسے چل گئی داخا. اکردی که بابو هل علام اللہ یشد جمعہ غوشل شتا دے آغا چاچا شای آغا جمیتا نحا در کے غوشل دناناو دو سویان وغیرہ هم فقال ابن احمد ناما غوصا رامان يجبع الجماع یاوقا غوتي يالتا که خلا خل بلدتا که خلا بلدتا که خلا بلدتا که خلا بلدتا زنانو بانی عالتا حل ده نکلتا جواب وشروع و زنانو و سبیانو بانی حدود جماعات نشتی نوغوصا لپهم معلوم که باتا ولگا باي ته سما سره ده نه د حضور دا حجري دي شيانو له مستقلا مسرلا سفر ايش خير دا یو موضوعني خرامه ختا کو کرش تیمان ورخه د یو موضوع سلله یم جما واجب کا فیت پا پریمای چاووسایو مرز ما واجب دیاله ورن په خی دی حدیه الحضر فقوری راکپیده ذکر دی ای وای ما دې تم دینه څخه وې دې د میه ماتا هم دې دین او دیدی که حریص اندیشی دیدی. ایمائن بخیری ایبتی ری خیل <سؤال> صلیت ایران پیتی کر کتاب صلات الدس دیدی. کتاب الیمان نردو. باد الوحن مسیح فالا. لیکن عام جمہور چیدی آگاد و میں دیقائی دليلي صدې دليلي بخاري کې ابتدا او دليلي په سنن کې هم شتي بخاري کې دليل په باب دوه ني د معاوري وقيتهم ليحدثنا دمهم ده احوم ده اغلنا بس فزيلة معلم شور ورخسیوه ورخسیوه ورخسیوه ورخسیوه د دې نه کوم دا عمل مشهوره چې غوسل واجب شي دا حدیث راغلی شو روس تمام راځي خدای دې نه سمېده ها دا د وضو دلایل ټول نه څنګه مقصد کوم دا راويته نه ویني نجسم باب کوه کو ترجمات الباطنة حدثنا عبدانو جواهر برسوى دولي حليشتها حتى سوى دولي بيهر محمدتين لهم لو اعتصلتم هم نريد لو ارتسلتم کوم غسل کړی او نه د نور بابونه چې څومره راځي دا ویناو چې واجبونه حق له کوم راغره وي خو بخاري کې د دې نه د عاموړو سره لو ارتسلتم د ابن بخاري کې دارجو چهار اسمان اوراږي او رسول الله صلى الله عليه دا عمر رضی اللہ تعالیٰ تنبیع و نو کو غسل واجب گئے نو خام خب عمر رضی اللہ تعالیٰ تنہم دار جول واپس کولے خام خبے واپس کولے ادا حوی برے ذکر کئی خدا نشت ہے عمرو رضی اللہ تعالی عنہ دا دې واپس او دا تی وی دي چې تل عاشه او اصول وکا مزحد دې ورشي د دین علاوه په سنونو کې وګورای دلته ونشتي او وداو ور کې نه باص ابن عباس وې په رسول الله سلام او رسول الله او تاسو او انده کې ګرمي واد وریا مې هغه هغه استي هغه استي سلام امر دو واجبو کو او یو پته ته وک ابن عباس یا الله ذل خير او لبي سف رسول او کو فل عمل الله به و ستر او قال کو جائیں یا او سیدا ورای نہ خدمت طلب چاو کو جماعت کے پر اخر علاوہ بعد الذی کان یذی بعدم بعدن موجود ساکت شد حدیث کی الفاظ دا شی رسول اللہ صم فرمایے ہیں تو دیو مجمعتے فیا و نعمت ومن يقثر فله فهو افضل سند ما نکند خطرو سید متعدن دا روایت سموتن جاں ہم نے نقل کر پاوے دو ترمذی نے صحیح ابن ماجہ نے سن نقل د په دانه ته ووځي خو دې نه نقل دا به نه نقل کولای دي جابید نندار وې کاکل کې د نو محمد صلی الله علیه وسلم د بیا پاس دا دایو دې م مسئله په دې مخام کې د اریدي الفاظو په غوۍ تاسو یو یو حقيق خدای عزیز ځاګه حدکم الجمعة فليقتسل ظاهر خدای دې چې صلوات الجمعة د پاره اصول پکار دي فضل ترا ترا دی اوس دی یوه ملجما اوس دی یوه رو جولو ماء عثمان ده محقی چویل شویدی هاں ازا راح راح چده بعد دوال تک تاویدادان روسا ازا راح اندین اخلا مالینی گیچده هاں اوصل بعد دوال الاسرات الجمع ده حسنی اسنید زیاده امام محمد دارید تیمامی او پی هم دې چې دا لري مې جواره دې حق کو پنځه باندې کې سليم عادت الفجر اوصل اوکو حقد عاشو صواب حثیم امام ما دې کوي بااوکه اوصل کې کړې چې ما زت رواني ذکر احلف درځي او زاینې سمطا شانته وې بلیم خاول دار ہے چھ باد از اوال اشید. روانی گیروس اون کون مخی روانی گی روانی گی و باد از اوال رسولو کی روانی گی. ایتفاک سواب جواب چاہمی رائی گی چھے دو غسل و پاودا سبانی منزو کیا. خب لا داوانی کرے کھابانا داوانی کرے کھابانا داوانی دغه دنا وړه او او دا محمد بن ذو كنيده كايور يا ابي بكر بما عبد الله داخصره خبره ماتل حديثي على اصولي معلومات واجبند تحقیقات شوري هي سن استنان څنګه په نور او منځونه کې دي دارا کم استنان په دې کې په سوا کې دي تحقیقات شوري دي افضال دي کې هم اختلافی نشته پویोजितه خوشي وي یا لري حاله وای باب فجر جمعه ثيك تمام نه يوم الجمعه او سر جنازه ومراحه جراحنا قم ضما ديني عباده زوال نقل حرکتي لديه الفجر نمازي دا دې چې دا اتمام چانه وکړي څومره چې دوخته یې چاوت کې دپ مون دوخته به هغه حاجی وکړ په دې کې کوم قربانې نه ذکر کړي همدانان ذکر کړي او ماقام ذکر کړي کڅه یا قران هم ذکر کوي نو دا یو هم ذکر کوي آیۃ البقره بدننه دا ناپیت دی ودا کېو بقره بدننه دا وچې دې شيق څمکو نظر په ځان د بدنې کمان نو کوفاده نظر کې وخه حلال کونه او فاده نظر وښله او کو دا هغه په دې وقره ذحکلا نو که کی یا نه باجی کاټکی یی اول باندې نکاتی یی دایمه تاسو مثلا ملحوظه کړئ چې دلته دجاج ذکر شول دا دجاج چې دا د جای د جای 83 شهر راځي د جای ته شهر راځي د جای یوه تاسو کولی ایا د جاینه قربان سيخي چې د 탁 فار را را دي باجه کتان او سيخي بتهون دي کړه اسو دي کړه دای نس وتاب وکړي په شوی دي مې امباس شوی دي جمهور umat کدي متفق دی چې دا امسلونه مخالې نه صحه دي دا خ عاصور هم ذکر دین او چن چن او تھا او جهان کی ہی مستقل <سؤال> دلیل دی امت محمد کی چتدان ضرورت دی بے فقربانی کی کمی وغرر ہے رسول الله صلی اللہ علیہ اسلام په قرآنی د وړنه کړی دا نو کوئی ګړغره دې څوک نه ای بل ګړره ګونځي شي ته ولاستهږي صحابانو سره په اتل دریم سره صحابو وخت له تیفاله دا اماله بوجه پتہ دی دا ولده دا دین دا نیم او یو ساعت دی یا دا فلا سی پوده حاکم چی داکین چی په مراتب دی خو شرید کې د عالم په مراتب دا ملائکو ذکر دا کم ملائک دی و اللہ علم من فتحین دا کم ملائک دی خو ملائک دی ملائک حفظه دی خو ملائک سیاحین دی خونات سپنور و سزمات و بان دی خو ملائک دی نو خوائم ما راځي چې له ما راځي د ما راځي په حال کې چې تاسو په تاسو کې باندې او د په ټولنیزې سیاسي او ټولنیزې د کارکونکو په اړه مو د راتلونکي په اړه څه ماموریتونه دي او ان موږ څنګه هیلهونه کولی شو چې په ټولنیزې کارونو کې ځانګړی او الله جل جلاله دې څنګه په دې کې ورسره وځي ن نرمیک وی رسې د هغه کم جاید <مجيز> دی کم نا جاید دی ایستیمال او بیش شیرات شید دی تحقیق شوید دی حرور دو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنوان بحکم رضعی و روری و دامسر دی توری ذکر شید دی جمین ممتاز جامی دی دی ذکر شوید دی پر سواک می تاثر یوری جامعه مفراد او دا بل سمع قویر دایودا بو شاید خدری وقالا بو شاید خدری دا تا صلق مخیوی وخواد اتا صبا وعیم حدیث ووری دا دا ارسو ستر او سنور سچا لکمه نور و دق جنوار مسار بابا جمعت فوقرا محاپ ازاین تو اسم کامولیشو شیخ تا دعا قوی انشاءاللہ اکرشنی کامیو شیخ خبری کلی دی ترخو شیخ مجھا کتاب تو کمولا جا کتاب تو کمولا جا